Nem! Miért fogom Zokon Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Kejfel Elég! Mijal a Jánossal A Spirit FM 87.6-on és az interneten Mit már itt? Hát már megint Pétrek van Ma 2020 június 26-a van és péntek 4 perc múlva lesz reggel 4-8 ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit aznapról az tudni kell vagy érdemes, a hallgatókat nézzük, a netezük, valamint Fiala János 14 éven a nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amelyből ebben a fél évben, oké, rendezve a július 3 az már a második fél év, még a maival együtt 6, a mai nélkül 5 adásol hátra. Nem véletlen számolok vissza, független attól, hogy nagyon fog hiányozni, nyilvánvaló, de arra is őszintén kíváncsi vagyok, hogy a jövő héten képes leszek-e már olyan mértékben elszakadni a közérettől, amilyen mértékben el kell szakadni, mert nem létezik olyan mértékben dependensnek lenni, mint amilyen mértékben dependens vagyok, leginkább a munkámokán. De könyörgöm, én nem vagyok a magyar belpolitika veséje. A rádióban a legkiemelkedő személyiségek, Messze, színes, és Andor és Hardi Mihály, de szorosan a nyomukban van hajóformát fut Pálinkás Szücs Robert, akinek hallgattam ma reggel az első fél óráját, illetve a másodikat, mert az első fél órában még mással voltam elfoglalva. Tényleg szól ez a turulszobor, amit átneveznek, és majd a nagy magyar felszabadítás első világháborús emlékművé lesz de ugye a 12. kerületi önkormányzat képviselőtestületi üléséhez kapcsolódott, de tényleg egy normális dolog, hogy az ember leülés és a 12. kerületi önkormányzat képviselőtestületi üléséről beszél a harmadik percben, hát maximálisan nem normális. Oké, okay, rendben van, én is ott lakom. Szorítva, ami Vagyonellenőrzési Bizottságnak volt a vezetője, Kovács Gergely, és úgy gondolta, hogy ha évente kétszer ülnek, ha kétszer ülnek, akkor azért ő nem markol fel 160 ezer forint plusz áfát plusz. Eh, talán a bizottságot is meg lehetne szüntetni, és Elmeci János tollából arról volt szó a klubrádióban, hogy sikerült a bizottságot megszüntetni, de azt a döntést hozták, hogy a teljes bizottság átült a jogi bizottságba. Ott ugyanazt a tisztelet díjat kapják, mint amit kaptak a Vagyonellenőrzési Bizottságban, leszámítva az egy szem Kovács Gergelyt, aki nem ült át a jogi bizottságba. Nos, hogyha amit elmondtam, az nyolcasra stimmel, akkor egyrészt gratulálok a szó átvitt értelmében a 12. keleti önkormányzatnak, de minden idézőjel nélkül gratulálok Kovács Gergelynek, aki hát egy olyan alakja a magyar közéletnek, akiből nem mondom, hogy több kéne, mert senkiből nem kéne több, de az a mentalitás, ami Kovács Gergelyben van, hát arra volna szükség még máshol. Aztán itt van ez a kata. Én katás vagyok. Hozzátéve, hogy anyagi viszonyaimból adódóan évvége felé, én már 40%-al adózom. De amit Dávid Ferenc elmondott, Hardi Mihály segéletével, abban szintén nem nagyon lehet vitatkozni. De itt is Pálinkás Szűcs Robertet emelném ki, aki paraglászlónak a tevékenységét a tanuból az ügyvédhez hasonlított, aki súlyosbitásért fellevezett. Tehát tényleg az az iparkamara, amelyik az én érdekemben van, hogy az hoz olyan döntéseket, amelyek rám súlyosbító hatással vannak, paraglásztó, innen puszilom. És ezért nekem még valami kamarai izét is kell fizetnem, hogy neki a gálája ott, ahol van. Pusszantom. Paraglászót. Bokorni Zoltánt is pusszantom. Ugye itt arról volt szó Róvert meg mások tollából ugye voltak nagy felismerései a polgármester úrnak, aki tényleg nehéz helyzetben van a családtörténetét illetően. Én azonban azt gondolom, hogy őt a Fidesz nagy liberálisai, vagy nagy felvilágosult, inkább legyen felvilágosult, mint liberális, nagy felvilágosult gondolkodói közé sorolni, azt követően, hogy a turú szobor marad, csak átnevezik a nagy magyar, nem tudom micsodának, vagy első világháborús emlékműnek. Szóval ne képzeljük azt, hogy... A mérleg egyik serpenyőjében Orbán Viktor van, a másikban Pokorni Zoltán, és ezáltal ez a két izé, ez a két serpenyő, ez egy színben van. Nincs egy színben. 061877 0877 Nézzük, hogy működik-e. Működik, fél 8-tól Navracis Tibor, mint általában, 8 pedig Horvát Csaba ebben a fél évben, utoljára. Jó reggelt! Jó reggelt! A telefonba beszéljen és ne az adást nézze vagy hallgassa! Még egyszer megszorítom. Jó reggelt! Aki a műsornak nem tudja fölvenni a ritmusát, ahogy mozgó járműre és csak az ugorjon fel, aki biztos benne, hogy nem kell a kerekek alá, annak ajánlom a műsor figyelését. A telefonálásról lebeszélném. 061 0877 Még néhány szóban ki kell térnem, mert tennap vagy tennap előtt nem volt rá idő és mód, hogy az indexről beszéljek. Ahogy a Népszabadságot Malárgá Péterrel utolérte a múlt úgy másféleképpen utolérte az indexet is a múlt Friderikus Sándor dicséri őket miközben ebben a dicséretben benne van hogy a Fidesz ölelő karjaiban fog majd kibúlni az index jó kis pár fogást mondhatom Én az Index helyzetét némileg a házasságomhoz hasonlítanám, amire panaszkodtam, és majd, amikor elváltam, akkor hosszú ideig szenvedtem, de mégiscsak kijöttem belőle. Szia Anita! Szóval az Index legnagyobb problémája jelleg, az, hogy egy olyan szervezettel van összekötve, amely a finanszírozását biztosítja. Ebben olyan kormányközeli erők vannak, amely kormányközeli erők az index lényegi működését tekintve is az elmúlt időben javaslatokat tettek. Ez nem kizárólag a gazdasági része vonatkozott, egy strukturális változás is létrehozott volna az indexben. Az ezzel kapcsolatos gondokról a főszerkesztő beszámolt, majd kirakták az igazgató tanácsból, de megmaradhatott főszerkesztőnek, aki kirakta az igazgató tanácsból, azzal nem készült interjú, a főszerkesztővel nem készült interjú, aki kirakta, az a máshol készült interjú, aki kirakta, az máshol elmut, hogy nincs semmi probléma, miközben az az orgánum, amelyről azt állítja, hogy nincs semmi problémája, a veszélyhelyzetet továbbra is ugyanott tartja, mint korábban, és ezt jelleg is olaját olvasni az Indexen. Az Index fennállásának valószínűleg legnagyobb identitás válságát éli, és szerintem nem éri túl, független attól, hogy könnyen lehetséges, hogy fennmarad és maradjon is fenn. Ez már majdnem olyan, mint egy népszavába nép népszabadság. Gerényi Gábor azóta kapott engedélyt. Istenem, micsoda? Liberalizmus, és nyilatkozott különböző orgánumoknak, hogy ő csak jót akart. Elmondta a bevatkozás lényegét. De azért úgy halkan azt kérdezném, hogy az azonnalinak a résztulajdonosa egy riválisának miért akar jót? Miért kérik fel egy rivális, az azonnali résztulajdonosát arra, hogy strukturális változásokkal kapcsolatban tegye javaslatokat? Agyrém, agyrém, agyrém, agyrém. Az, hogy erdélyi Superman Zsolt is feltűnik, az legfeljebb erdélyi Superman Zsoltnak a válságát mutatja, de annak a jelentősége ahhoz képest, amit elmondtam, hát eltörpül. Az, hogy most olvasói leveleket tesznek közzé, hajráindex! Hát ne legyenek olyanok, mint az orvos, aki a két hírrel rendelkezik, és a második hír az, hogy már van vevő a papucsára. 061 877 bármilyen témában, amit el akarta mondani, azt elmondtam. Egy sms még időben el kell küldenem. Jó reggelt. reggelt kívánok, Vargarita vagyok. Kérdezhetnék-e olyat, ami a műsorában már többször elhangzott az egészségügyi dolgozóknak ígért bruttó 500 ezer forinttal kapcsolatban? Hát már amennyire tudok válaszolni, nem vagyok illetékes. Gyakorlatilag azt szeretném én megtudni most már, nagyon próbálom figyelni a híreket, hogy kinek jár ez a bruttó 500%-a. Elnézést, a, e megnézi a jogszabályt, pontosan látja. Tehát ne kérdezzen olyat, aminek ha utána néz, megtalálja. Valójában azt mondom, hogy az egészségügyben dolgozóknak, azoknak is, aki nem dolgozott, aki betegszabadságon volt, aki ezen volt. Azt mondjam, ha tudja a választ, miért hív föl? Azért, mert miért nem jár akkor tényleg azoknak... Akkor akik... miért nem ezt és miért tanácsot akar tőlem kérni? Viszont hallásra. Szívesen csinálok önbizalmerősítő tréninget, de akkor a hívjuk önbizalomerősítő tréningnek. Jó reggelt! Jó reggelt, de örülök, most estem hozzak és látom ebbe a gyönyörű pólójába. Múltkor is, nem múlt, másfél hónapja volt egy zakóval benne valami őrült nagy dolog történt akkor, felháborítóan fontos. És most nagyon örülök, hogy, hogy megint helyen van, és csak így tovább nekem maga ugyanolyan bátor, mint amilyen nagy volt a festője az asszonynak. Föstője annak az asszonynak. Tudnám, miről van szó? Milyen föstő, milyen asszony? Meg most nem tudom, hogy nekem gratulált vagy a trikómnak. De a trikom nevében köszönöm. Jól esik neki, érzem. Nyulaim, honpolgárok, nemes medvéstől battonyáig. Van még valamit szeretnétek vele megosztani? Fáj, szúr, zavar, biszket. Égető probléma. Jó reggat! Lakatos is jól rágyárt az olyan konzervatő, rádió hallgató, kedvéért, mint én, aki kocsiban ül. Elmondaná, hogy milyen trikó van Amiért gratuláltak? Egy ilyen szerűség, ami voltak régen ilyen kis fekete pöttyök, de azok zömében lejöttek a mosásban. Semmi extra. Okay. Well, I have to say. You guys You guys a jó volt, a very good start to the world. In Kurulibeh, you a long A was there in I was a zsiráfot akartam simogatni, és oda jött, és roppan kedvesen ember ilyen féltően e, egyszerűen a, a műsorához nem hasonlítható módon szólt nekem, hogy a zsiráf az egy nagyon lavaszárat, és ne simogassam, mert egy perc altán a kezem. Hát, hogyha én azt mondtam, hogy a zsiráf egy nagyon ravasz állat, akkor valószínűleg az LSD hatása alatt voltam. Én még életemben nem mondtam olyat, hogy a, rivá, agya, a zsiráf nagyon ravasz állat, de apukám azt mondaná, hogy ehhez valami magnófelvételt kéne mellékelnem, mert hát ki tudja, hogy 12 évvel ezelőtt, mert ugye a lányom 22 éves, más kislányjal én soha büdös életben nem voltam az állatkertben. Ezt mondtam volna, de semmi se kizárt. Egyére több dolgot tudok meg a múltamról. Érdemes volt már bejönni. Ha most valaki betelefonál ide, hogy az elmúlt tizen, nem mondom meg, pontosan hány évben lefeküdtem vele, akkor az elrontja a honpola ötönedig születésnapját és nagy fejtörést okoz nekem, hogy mikor voltam az életemben az elmúlt tizen, nem tudom hány évben, másodszor LSD hatás alatt, először, amikor a zsiráfot ravasz állatnak mondtam, másodszor, amikor megcsaltam a honpolát, aki az egyedüli nő az életemben, aki nem csaltam meg. De ez egy felhívás volt Gary Nincs Négy percen át lehet telefonálni. Jó reget. reget! kívánok, éva vagyok. Már nagyon látszik, hogy szabadságra készül, pár napja már sokkal oldottabb és sokkal jobb hangulatban van és szerdán együtt reggeliztünk és már, már nagyon boldogtalan vagyok hogy a jövő hét után már nem lesz eh, alkalmam önt nézni nagyon fog hiányozni és nagyon jó amikor a politikai dolgokat mellőzi, már mindenkinek tele van a hócipője ezeket, ezekkel a közéleti problémákkal gratulálok, nagyon jó a műsor és nagyon szeretjük Köszön. Jó reggelt kívánok! A Katával kapcsolatban jutott eszembe, hogy élénken él bennem az a 2010-es kormányzat, új kormányzat szándék, hogy a bofátlan végkielégítéseket megadóztatják 89 vagy 98%-kal, amikor nem gondolták végig, hogy egy csomó olyan ember is beleesik, akik nem voltak. Hát vagy 89 vagy 98 a igen? Szerintem 98 volt, nem most szinte mindegy. És, és ugye, akkor is beszéltem, beszélgettünk erről, hogy olyanokat is érint, akiknek egyébként e, teljesen normálisan a, a munkatörvényes szerinti végkielégítés jár azért, mert elhagyják a munka elhagyatják velük a munkahelyüket. És aztán ezen korrigáltak. Ezen a, ez a katatörvény megint olyan, hogy értem, hogy, hogy mire akar vele lőni a kormány, de nem gondolja végig, hogy van egy csomó olyan tevékenység, ahol kizárólagosan egyfelé lehet számlázni, tehát szükségszerűen nem tud más csinálni a vállalkozó, illetve a vállalkozás, mint hogy egyfelé számlázik, és hogyha van egy évvel 3 millió forint árbevétele, ez alatt nehéz megélni, akkor, akkor jól pofára esett ilyen az egész pénzügyi szférában működő függő ügynöki tevékenység, amikor valamilyen pénzügyi szolgáltatónak magánvállalkozásként valaki bezolgozik, akit egyen el van tiltva attól, hogy több felé számlázdon lenne, ő több több cégnek is akár a függőügynököt, de nem teheti, mert a törvény tiltja. Itt most megint olyanokat is fognak vele sújtani, akik azért így csinálják. Tehát azért egy, azért egy helyre számláznak, mert nem számlázhatnak több helyre, vagy meg kell szüntetni a függőügynököt, mint pénzügyi szolgáltatási formát, vagy működési formát, vagy pedig végig kéne gondolni, hogy ki kivételek abból, hogy több felé kell számlázni, és nem csak egy felé, ugyan, mert úgy, ugye itt az a fő probléma, hogyha valaki Egyetlen cég felé számázik az kvázi pultatott munkavállaló. Igen. Büdvöket kívánok. És? Még az leteuró, elnézést kérek, egy személyes kérésem lenne. Tegnap még lehetett tíz, a frissített, ma, ma már nincs frissítés. Mi nincsen? Hát a... az ATV-s Nincsen, hogy a szolgáltatók között? Nem értettem, hogy tetszett mondani. Mi o, nincsen? Szolgáltatás nincsen, az átvétem máma, Még tegnap volt. Most is vagyok. Hát itt Miskolcon nincsen. Hát akkor, akkor lehet olyan szolgáltatót, nézd, ahol fizetni kell érte. Hát eddig nem tudtam, hogy mi történt velem, el eddig volt. Köszönöm. Igen, mert járvány idején mások is adták. Ezért nem fogom visszasírni a járványt. Sajnálom, hogy sokan így jártak, őszintén sajnálom. A műsor kárára van. Egy telefon még belefér. rossz gombat meg. Hát akkor legközelebb, majd valamikor fél kilenc környékén kezdhetünk megint beszélgetni. Akkor majd megbeszélhetjük, hogy vajon benedek Tibor kapcsán miért nem érdekelt senkit sem az, amit itt elmondott a el, kejfejján Csibán Steinmet. Ádám, és amit Gabra Gábor tollából lehozott az rtv.hu, de egyetlen jelentős orgánom se vett át. Sértődés semmi, csak a sok oldal tájékoztatás. Jó régett lát. Navrasis Tibor tollából, aki most nem a formájában van jelen, megjelent egy írás, aggódjunk-e a magyar demokráciáért címmel, ami arról szól, hogy miközben hazai és külföldi ellenzők politikusok folyamatosan aggódnak a magyar demokráciáért, egy friss nemzetközi felmérés szerint a térségben, itt, mármint Magyarországon. A legerősebb a polgárok elkötelezettsége a liberális demokrácia iránt az adatok alapján a demokráciát féltőknek sokkal inkább bulgái, Bulgáriáért, Lettországért és Szlovákiáért kellene aggódniuk. Ez egy szokásos mé amit majd itt együtt kijelenzünk. Az utolsó mondat így szól, ezt a Kristina Krisztina 51. születésnapján tetszett közzé eh, az, az Így van, ez június 24-e, így szól a mondat. Tanulságként adódik kettős volt, amikor Európa demokráciáit értékeljük, az elemzőkön, a politikusokon túl, talán néha a polgárokat is meg kell kérdeznünk. Először is azt kérdezem öntől, hogy ön tudja-e részleteit tekint, vagy milyen felmérés volt ez? Igen, az interneten, szerintem a rész is a végén. Én alaposan meg is néztem, éppen ebből adódóan, természetesen annyit tudok, hogy a módszertani mutatóban is van. Igen, márciusban végezték, 2020 márciusában a reprezentatív közvéleménykutatás a tíz országban, 10 különböző céggel. Ha én jól láttam, akkor Magyarországon ezt a political capital végezte el ezt a felmérést. Meglepte. Engem? Igen. Engem odlepett meg, hogy a magyar nyilvánosság úgy fogalmaznék, hogy mennyire zavartan fogadta ezt a hírt. Tehát egy, egy hír jelent meg itt, egy hír jelent meg ott, és ezt rögtön le is került róla, pedig szerintem valóban egy meglepő, meglepő hír. A ténynél nekem meglepőbb volt a média viszontalansága a dolognak. Meglepte? Igen, igen. Már mind a kettő, a média viszontalansággal szerintem azért, vagy azt annak tulajdonítom, hogy egyik oldal sem tudott mit kezdeni ezzel a tényel, Tehát nem, nem illik ugyanis a, a mindkét fél által gondosan kialakított történetekbe. Szerintem ebben önnek többé-kevésbé igaza van? és nekem ezért tetszik ez a hír, tehát ez... De tudja, hogy ez mi? Ez olyan, mint a szocializmusban az a vicc, hogy jó napot, jó napot, hétfő, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, és akkor ez végig megy a héten, de hát ugye akkor szombaton, vasárnap tudom és nem volt nyitva, tehát akkor legyen péntek az utolsó nap, tehát ez van a sör van, sör nincs, jó napot, jó napot, és akkor a péntek, és az van, hogy sör van, sör van, sör van, sör van, jön napot, jó napot. Igen, igen, ez történt. Mondanám, hogy szomorú, de nem szomorú. Nem, én sem mondanám szomorúnak. A egy kicsit viccesnek tartom, hogy őrkényének tartom, de az, már biztosan vagyok. Igen. Kicsit arra emlékeztet, mint amikor a gazdája a kalitkában lévő madarat arra próbálná rávenni, hogy a szájon ki belőle, miközben hát nem véletlenül volt addig benne, a madár pedig gondolkodik, az illető pedig azt gondolkodik, hogy most akkor agyonüsse, kicsalogassa, visszazárja, mégis mit kezdjen ezzel a jelenséggel, miközben nem kell ezt ennyi mindenhez hasonlítani, önmagában az azt amit ez leír, az nagyon sokat mondó. És önnek különösen, aki ebben aktívan vett részt, ennek a létrehozatalában, és ez most nem egy minősítő jelző volt, vagy egy minősítő mondat, különösen elgondolkodtatom. Elgondolkodott azon, amin én majd vitatkozni fogok még önnel, hogy a magyar demokráciáért agódók, azok ilyen nagy számban vannak, hogy egyébként ők a liberális demokrácia iránt vannak, e tényleg elkötelezve, vagy sokkal inkább a mostani rendszert kritizálják, és a kettő azért nem pontosan ugyanaz, de e, maga az, hogy van egy státuszkó, amelyben van egy pártkombináció immáron több mint tíz éve, szinte megingadhatatlan hatalommal, az egyik oldalon, a másik oldalon pedig van egy felmérés, amit tételezzük fel, hogy nem hamisítottak meg, és egy ilyen képet alkot és a kettő gyakorlatilag kizárná egymást, és mégsem zárja ki, és ebben élünk. Az miről szól önnek? Hát persze, hogy elgondolkoztam, sokat gondolkoztam. Egyrészt azon gondolkoz. a kezdve akkor a kérdés sorozat elejéről, én abszolút úgy gondolom, hogy azok, akik ma látványosan és nyilvánosan aggódnak a magyar demokrácia állapotáért, azok kevésbé vannak elkötelezve a liberális demokrácia eszméjének, mint amennyire el vannak kötelezve a Fidesz, illetve a kormány elleni harcnak legyen szó, szóval akár bár politikai akár főködik. Harcnak vagy, vagy, vagy nem tetszik nekik a kettő, azért nem ugyanaz? Hát, nyilván állni különbségek is. Annak szerintem a többség most már harcnak gondolja ezt. Tehát úgy gondolja, hogy itt, itt valami olyan negatív példa született, amit, amit legalábbis területileg korlátozni. Miért azért óvatalma, hogy ez nem példa, ez a mi életünk, hiszen nem arról van szó, hogy van tőlünk távol valamilyen kísérlet, hanem ebben élünk. Persze, de hát ezek a támadások, vagy ezek a kritikák és a támadások, megint csak ádméralti különbségek vannak, hogy fokozati különbségek, annak, meg kétebb Ezek azért mind arra, arra irányulnak, hogy az, ami Magyarországon történik, és ez a demokrácia lábbal tíz éve Tíz éve mondják ezt. E, ugye ezért, ezért is hogy mondjam, állt meg az a, az a az a gúnyos kritika, amit a kormány oldal az ellenzék felé és a külföld felé is e, tett, amikor megszavazták az egészségügyi veszélyhelyzet megszüntetését, hogy na hát akkor tessék most, íme most lehet megvideni a demokráciát. Tíz éve, tíz éve maximális hangerővel lehet azt hallani, hogy Magyarországon nincsen demokrácia, Magyarországon nincsen szabadság és az, az a felmérés alapján úgy tűnik, hogy az emberek ezt nem így gondolják. Vagy, vagy úgy gondolják, hogy ez ami, ez, ami most zajlik, ez még belefér a általuk a liberális demokráciáról alkotott felfogásba, vagy pedig úgy gondolják, hogy hogy ez, ez, ennek, ami történik, ennek semmi köze nincs a liberális demokráciá rombolásához, és, és ez egy tulajdonképpen a kettő, két különböző szinten zajló e, politikai esemény. Én az Utabbit gondolom meg ne felejts el, hogy amikor megkérdezték az embereket, én eléggel nem ítérhető módon a tanulmányt nem olvastam kizárólag az önírását, e, azok nem politikusok. Akik megkérdezték az embereket, vagy azokat, akiket megkérdezték? Igen, igen, igen, igen. Ezért igen, én is úgy gondolom, hogy az a vita, ami magyar demokráciáról folyik, az egy szakköri vita, fogalmazzunk így. Tehát politikusok, elemzők, akik egyébként egymást olvassák, ők vitatkoznak arról, és ez a felmérés legalábbis arra utal, mintha a, a, a hírköznapi Magyarországon az élet másfelé menne. És ez némileg magyarázatot ad nekem arra, hogy miközben teljes hangerővel, ezen a, ezen a frekvencián sugároz adást a magyar ellenzék, miért nem tud igazán sikeres lenni. Nem. De én nem beszélnék a magyar ellenzékről, én emberekről beszélnék. Azt kérdezem Öntől, hogy ez nem lehet sokkal inkább egy olyan szituáció, mint hogy valaki valamiben él, és naponta nem lázad ellene. Ugyanakkor, ha ő megkérdezi tőle, hogy hogy van, akkor olyan válaszokat ad amin ön is meglepődik, mert kiderül, hogy ha bár ő nyugton él abban a státuszkóban, amit számára biztosítanak, közben azzal a státuszkóval egy tízes skálán inkább hatosra elégedetlen, mint négyesre. Tehát ez végül is arról szól, hogy az emberek mennyi mindennel együtt tudnak élni, miközben egyébként magukban a dologgal elégedetlenek, de abban nem éreznek magukban sem erőt, sem nem gondolják, hogy ebben nekik tevőleges szerepük van, és ez se baj, hogy ezen változtassanak. Ezt, ha ez az egy kérdés lett volna ebben a felmérésben, akkor, akkor ez lehetne. Ráadásul most is ugye a kérdés itt is úgy volt megfogalmazva, hogy ön mivel, mivel szimpatizálva, hogy mit támogatna inkább a liberális demokrácia értékeit szab, rend, mondják, a rendszeresen megtartott választásokkal, vagy pedig egy erős és hatékony politikai vezetőt, akinek nem kellene parlamenteris választásokkal bajdolnia. Tehát mivel nem az, nem az volt a kérdés, hogy ön egyetérte a liberális demokrácia, tehát amikor egyszerűen hagyjanak már békén és behúzok egy, egy X-et oda, hanem kettő közül kell választani, ez azért szerintem minimálisan -e csökkenti a, a, a beletörődési faktor létezését. És emellett például vannak más kérdések is, akkor például a média függetlenségére, nagyon tanulságos kérdés, média függetlenségére vonatkozóan, akár ilyen kontrollpanelként is jó erre a válaszra, amikor megkérdezik a tíz országban, nekem nagyon tetszik az, hogy a kilenc ország mellett Ausztriát is beveszik, a tíz országban megkérdezik, hogy ön szerint a médiára a gazdasági érdekcsoportok vagy a kormányzat gyakorol le nagyobb befolyást vagy nyomást és a tíz országból nyolcban az volt a válasz, hogy a gazdasági érdekcsoportok, és Magyarországon és Lengyelországon pedig, Lengyelországon pedig uh, kimagaslóan az a válasz jött ki, hogy a kormányzat. Tehát, De ezzel nem lehet csodálkozni. Hát a kormányzatnak olyan gazdaságpolitikája van, amely gazdaságpolitika keresztül befolyásolja a médiát. Tehát ebből a szempontból itt van egy áttét, van egy összenövés. Rendben van, de nekem ez azt igazolja vissza, hogy ezek az emberek, akik a válaszokat adták, ezek nem csak letudták ezeket a kérdéseket, hanem reflektáltak a valóságra. Tehát ha, ha az igaz, hogy a magyar polgárok többsége úgy gondolja, hogy a kormány nagyon mértékben befolyásolja a médiát, mint a gazdasági érdekcsoportok, akkor az is igaz, hogy a magyar választópolgárok 82 a a liberális demokrácia értékeit választja, az erős választások és parlament nélküli politikai vezetővel szemben. Ami nem igaz Bulgáriában, nem igaz Szlovákiában, nem igaz Lettországban, Litvániában és a tökéletes. Még egyszer mondom, részletei tekintve nem ismerem úgy ezt, mint ön, de azt ön el tudja képzelni, hogy aki egy ilyen választ ad, miközben lehetséges, hogy a liberális demokrácia volt a másik választási lehetőség valójában a fidesz vagy a Fidesz-KDNP kormányzati politikájával szemben lép fel, és nem a liberális demokrácia mellett voksa? Tehát aki azt a választatja, hogy ő maga a liberális demokrácia értéseit választja? Ezek között biztos van olyan is, szerintem, aki... Aki, aki a Fidesz... Elmenni. De azt kérdezem, több volt harmadik lehetőség is? Nem, én, én a kérdés alapján ez a két lehetőség volt. Hát igen, csak... Aztán voltak persze más kérdések is, tehát ami alapján lehet árnia. Tehát lehet, nyilván ebben a mintában voltak olyanok, akik egyébként egyetértenek a Fidesz politikájával, de úgy gondolják, hogy, hogy számukra a liberális demokrácia a, a, a preferált választási lehetőség. Igen, de ez egy túlzott leegyszerűsítés. Nem túlzott. Hm. Nem túlzott leegyszerűsítésnek. De nem tartom túlzott leegyszerűsítésnek. Nem az, Jön, a kérdés ez, az, Fradi vagy Újpest? Én pedig azt mondom, labdarúgás. De nem, nem. Igen, ebben igaza van, de itt is mondhatjuk azt, hogy diktatúra vagy demokrácia? Politika. De, uh -huh, uh -huh, uh -huh. de, de nem. De, de ez, meg, ez meg arra kérdez rá, ez meg arra kérdez rá, hogy, hogy amikor élére állnának a dolgok, uh -huh. És azért, azért fontos, mert Bulgáriában, most nincs előttem, de talán önnél ott, ott van az adat, de Bulgáriában relatív többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy jöjjön egy erős vezető, akinek nem kell állandóan bajlódnia a parlamentben. Végül pedig Már... jöjjön akkor a legrosszabbul szereplő ország ahol a lakosságnak alig több, mint az egyharmada 35% mondja azt, hogy a liberális demokrácia jobb, mint a diktatúra, amíg a relatív többség 45%-kal egyértelműen a választások és a parlament nélküli kormányzó erős vezető mellett teszi lavokset. Ez, ez, ez, ez mond valamit. Tehát területi összehasonlításban az is mond valamit, hogy, hogy a magyarok 82%-a a liberális demokráciát választja, és az utána következő legjobb adat az Lengyelország és Észtország, ahol 66 és 65%, ha jól emlékszem. Miközben, miközben mi ennél kevésbé vagyunk lemaradva Ausztriától. És erre is mondhatnánk azt, hogy nem lényeges, de mind azok után, hogy 10 éven keresztül azt hallottuk gyakorlatilag, hogy Magyarországon romokban van a demokrácia, hogy a, hogy a magyarok ilyenek, hogyha a Fideszre szavaznak, akkor a nem demokraták, és a többi, és a többi, és a többi után egy ilyen, ez szerintem nemzetközi, a nemzetközi értelmezési tartományban is egy fontos érv, amellett, hogy emberek alaposabban is meg kell nézni ezt a történetet. Abszolút, abszolút. Teljesen igaza van, de ez egyébként magát a politikai helyzetet ö, nem változtatja meg. E, legfeljebb elgondolkodtatja az embert a tekintetben, hogy ha 82% az adat, akkor hogyan lehet a Fidesznek két kétharmados többsége immáron ö, ennyi idej? Így, így van. Így van. Igen, Igen. Én is úgy gondolom, tehát én, én nem, nem azt mondom, hogy na emberek itt van az élő cáfolat, hanem itt van az, hogy egy, egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire bonyolult, bonyolult is tud lenni uh -huh. egy ország, mennyire nem lehet leegszerűsítően ítéletet mondani egy nézem Szlovákia adatát, ahol ugye márciusban voltak választások, márciusban készült a felmérés, és, és minimális előnnyel, talán 10%-os előnnyel vannak többségben a, a demokrácia hívei a, a, a, a, a diktatók nem demokratikus választási lehetőséget támogatókkal szemben. Pedig a szobáké itt van mellettünk. 900 évig egy, egy államban éltünk, ismerjük őket, rengeteg családi kapcsolat van. Mi történt? Nyilván a kuciárgyilkosság, nyilván a korábban a gorillaügy, nyilván a Smernek és Ficónak a, a, a népszerűségenek a hanyatlása. Tehát ez ennyi tényező. Ennek előttem hogy valaki is azt és hogy szobákában nincsen demokrácia. Nem, van demokrácia, de, de látszik, hogy vannak olyan jelek, és ha, és ha ezt elvégeznék a nyugat-európai országokban is, könnyen lehet, hogy hasonlóan érdekes oroszokra bukkan meg. Következik-e belőle bármi is? Mert szemtelen dolog szép következik. Az élet, <gül> ez, hogy szép az élet, az alap, alapigazság. A politika, ez az, ami engem állandóan uh -huh. a, nem csak a politikában, hanem a politika tudományban is elvarázsol amikor már-már azt hiszük, hogy eljutottunk valamilyen ponthoz, ahogy nyugodtan ki, el, ki lehet jelenteni valamit, akkor jön a valóság, ugye, mint Harold Macmillan ezt is, ismeri talán, vagy a hallgatók is ismerik talán ezt a, ezt a vélt, hogy valós esetet, amikor Harold Macmillan volt a brit miniszterelnök, és egy újságíró megkérdezte, hogy, hogy mi a legnehezebb a politikában. És, a, és azt mondta, hogy a ránézett, és azt mondta, az esemény Igaz, amikor már azt hiszük, hogy valamit tudunk, akkor jön valami olyan tény, szám vagy esemény, ami, ami azt jelzi, hogy ez mégsem olyan egyszerű. Ön azt feltételezi, hogy ezzel egyébként a Fidesz nem volt, nem van tisztában? Szerintem mindannyian nem vagyunk tisztában ezzel. De a Fidesz sem. Szerintem a magyar közvélemény ne, tehát nehéz én is gondolkozom még, meg azóta is én többször, többször gondolkozom ezen mondom azon is, hogy miért suhant át a magyar nyilvánosságon minimális minimális megjelenéssel ez a hír és, és azt gondolom, hogy igen, tehát szépen berendeztünk egy szobát közösen azok is, akik egyébként utálják ezt a szobát, meg azok is, akik szeretik ezt a szobát és, és akkor kiderült, hogy van ott egy valami olyan butor, vagy olyan tárgy, ami amiről nem egyik fél sem, sem, aki rajong a szobáért, sem pedig aki utálja a szobát, az, az nem szándékozt ezt oda. Tehát kialakult egy olyan kép, hogy a Fidesz támogatói, ugye a nem liberális demokrácia, illiberális demokrácia keresztény demokrácia hívei a, és a liberális demokráciát hívni kell, a Fidesz ellenzői pedig a liberális demokrácia hívei, és ott, ott pedig a, a, a liberális demokráciának kell lenni a, a legfőbb politikai hitvonási pontnak is. Igen, de valójában ezen Isten igazából tintekműhelyek tudnának dolgozni az egyik oldalon, tudom is én a század vég, vagy most már vannak más kezdemények is, a másik oldalon, meg tudom is én a Filipov, mondván, hogy ezzel mit lehet tenni, hogyan lehet aktivizálni azokat az erőket, amelyek egyébként ezt a szituációt egyrészt létrehozták, másrészt fenntartják, mert ebben a jelenlegi formájában számomra egyébként ez arról is szól, amit eddig is tudtam, hogy ami itt nálunk van, bizonyos szempontból színház. És benne van az, amit Antal József mondott, de most nagyon demagóg leszek, a tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem tudom. Én bennem, én, én bennem meg az lehet, nevezhetjük ezt színháznak És de nekem meg ez inkább úgy fogalmazódik meg, hogy a magyarban van egy, egy ilyen ösztönös Demokratasság. Ezt lehet pejoratív, meg, meg, meg dicsérő hangsúlyjal is mondani, ami, ami, amiben az, hogy, tehát ami, ami ezt mondhatjuk, hogy valóban leírhatjuk színészként is, a politikai elit, meg a ilyen politikai közélet, fogalmazzunk úgy, vitatkozik, beszél, és, és foglalkozik egy valamivel, és a, a, a polgárság, vagy a, a nép pedig, Éli az Jól beszél a nép, polgárság ugyanis nincs. A felmérés kétségtelen legnagyobb jelentőségének szent kérdése, mint egy összefoglalja, idézem önt, a politikai rendszerrel szemben fennálló állampolgári attitűdök két végpontját, amikor választani kéri a polgárokat, hogy inkább a liberális demokráciát támogatnák-e, vagy olyan rendszert, ahol egy erős és határozott vezető parlament és a választások nélkül irányítaná az országot. De kérdezem, én Öntől nincs több lehetőség, nincs sok több opció, csak ez a kettő? Nem, mindig ezernyi opció van. de de valószínűleg erre gondoltam, ugye nem én állítottam ezt a kérdőivel, de a kérdőivel összeállítói valószínűleg úgy gondolták, hogy... Nem mondom, hogy leegyszerűsítés. Persze, de az életben állandóan leegyszerűsítésekkel dolgozunk, kisebb-nagyobb mértékben. Ez egy, ez egy sarkosított, sarkított kérdés, de pontosan azért, mert valószínűleg világosan akartak látni, vagy láttatni, hogy közép Európában milyen elfogadottságnak ebben jól beszélt, de valószínűleg ahogy ezt szokták mondani, az ördög a részletekben van elrejtve, mert én sem tántorítanám el magamat a Fradi és az Újpestő szerszolításánál, hogy azt mondom, hogy a foci. I igen, hát mondom, itt is lehetne azt mondani, hogy a politika, tehát önmagában az, hogy, a, de, hogy mondjam, meg lehet találni a másik magyarázatát is ennek azt is lehet mondani, hogy az, hogy az emberek ilyen nagy számban nyilvánítják ki bátran azt, hogy ők a diktatúrával rokon szenveznek, mondjuk Bulgáriában. Ez arról is árulkodhat, hogy milyen fejlett a demokratikus szellem Bulgáriában, hiszen engedik azt, hogy szabadon gondolkodjanak, és a véleményzet kinyilvánítják. Én ezt értem, de ő, aki olvasta a tanulmányt, kérdezem öntől, hogy akik egyébként 82%-ban a liberális demokráciát választották, azok egyébként le tudnának vizsgázni abból, hogy mit neveznek Liberális demokráciának, vagy inkább 82%-ilyen elutasítják azt az aktuál politikát, amit egyébként a tekintély elviséggel azonosítanak. Mindekett, bocsánat, ez, ez is lenne, meg az is, hogy tehát ez is lehetséges, meg az is lehetséges, hogy nagyjából tudják, hogy miről van szó. A kérdésben ott van hogy a liberális demokráciával rendszeresen tartott választásokkal, tehát annyit azért tudnak a kérdés kapcsán, még ha más nem is a liberális demokráciától, hogy itt azért időről időre választásokat tartanak, ami valóban az egyik lényegi eleme a demokráciáknak sőt, a lényeg eleme sokak szerint a, a demokráciáknak, hogy itt ugye szabad versengésen töltik be a pozíciókat. Tehát a, az, a kérdés alapján már valamilyen ismerettel rendelkeznek. Tehát De... valamiféle minimálisan, mert mindenféleképpen válaszolnak egy olyan kérdésre, amire tőlük most keletre is válaszoltak az állampolgárok, talán még válaszolnak is, hogy akarják-e azt, hogy az élete végéig legyen elnök Vladimir Putyin. Igen. Mert így hirtelen rájött arra, hogy mégse se szeretné abba hagyni. Igen, igen, igen. Ugye ez a de, de Magyarországon ráadásul a liberális demokrácia, mint fogalom, tehát én azért gondolom, hogy ismertebb lehet, mert itt a politikai kommunikációnak egy elég hangsúlyos eleme kép, elemét képezi a liberális demokrácia, ide most már 5 éve körülbelül, amikor a miniszterelnök ugye Tusvány, Tusványosan azt mondta, hogy hogy Magyarország illiberális demokrácia, ez kb. 16, 16 lehet 4-5 éve. Azóta a liberális demokrácia kontra a illiberális demokrácia azért ott van, aki érdeklődik a politikai dolgok, a politikai irány Magyarországon, biztos, hogy találkozott valahol ezzel a fogalommal, és ha más nem, de egy érzelmi azonosulás. Igen, de ez nagyon fontos, mert az érzelmi azonosulás azért az egészen más dolog, mint amikor értelmileg is pontosan leírja azokat, amelyeket paraméter szintjé kéne tudnia írni, mint egy politológusnak. Hiszen egyébként az az illiberális demokrácia, amiről a miniszterelnök úr beszél, az egy permanensen változó valami, és egy olyan dolog, amivel kapcsolatban bármennyire is tiszteletlen, én először Fodor Gábortól hallottam, amikor arról volt szó, hogy református révén, vagy lévén az akkori Orbán Viktor át olyan gyakran a pápához, is arra az volt a válasz, hogy az identitását kereső ember gyakran eltéved. De, de mindenképpen a maga a fogalom azon, hogy érzelmi azon a tanulszás ki az a politikai területében, hát a politikai döntések, politikai választások 80%-a érzelmi, érzemi alapú, sőt még az úgymond évtelmi választásuk jelent. Igen, de a történet valójában arról szól, hogy ezt a 82 ot ha ez egyébként tényleg ilyen mértékben rendelkezésére áll az országnak, tehát van, ezt a 82 ot ma az a tábor, az a politikai garnitúra jobban tudja megszólítani, akik, akiket egyébként kifogásolnak, mint akik egyébként az érdekükben tenni tudnának egy tökéletesen örkényi szituáció. Hát, igen, vagy, vagy ez a 82 ez úgy gondolja, hogy ő miközben hisz a liberális demokráciában, és támogatja a liberális demokráciát, a Fidesz nem megy szembe ezzel az általuk liberális demokráciáról alkotott képpel. És magával a fogalommal sem. Hát ennek a jelentősége óriási. Ez, ez valami olyan képességéről szól, a Fidesznek, ami vagy elismerésre méltó, vagy sem, és szól valamiféle passzív vagy aktív tehetetlenségéről a 82%-nak, amelyik egy olyan étterembe jár, amelynek a főztjét nem szereti, de mégis rendszeresen ott étkezik. Hát vagy, vagy, vagy az, a, az a főszke, az, az belefér a, a általuk a liberális demokráciának. Hát a felmérés a szerint nem. Nem, azt mondja, hogy ő támogatja a liberális demokráciát, és a Fidesznek a magyar társadalomban egy 50% körüli támogatottságot. Tehát a Fidesz szavazók egy jelentős része, hisz a liberális demokráciában, és a Fideszre szavaz. Magyarul könnyen lehetséges, hogy kognitív diszonanciában szenvednek, miközben épp úgy nem tudnának a kognitív diszonanciából levizsgázni, mint a liberális demokráciából. Mert ugye az emberek gyarlóak. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy a magyar nyilvánosságon ez csak úgy átsúgant ez a lehetséges. És már csak azért is, mert ami például a, a sajtonyilvánosságnak a szerkezetét illeti, hogy azt a politikával hozzák összefüggésbe, eh, amit egyébként én olyan nagyon nem csodálok, hogyha ezt egyébként gazdasági szerkezettel magyaráznák, az gancegá lenne, mert ez a Magyarországon a kettő ugyanaz. Eh, az arról szól, hogy mennyire nem fontos ma Magyarországon a kormánynak az, hogy az emberek sokoldalúan tájékozottak legyenek. Hanem az a fontos nekik, hogy az emberek úgy legyenek tájékozottak, ahogy ők tájékozottnak szeretnék őket látni. Mi nem beszélgethetnénk így egymással a más csatornán. Mindig mi, mi ketten tesszük azokon tesszük a, tesszük. a csatornákon, ahol engem befogadnak. Meg ahol engem befogadnak. Igen, igen, igen, igen, igen. Miközben véletlenül se szeretnék őre olyan megjegyzést tenni, tehát hogy mondjam, egy szép, de talán nem alkalmatlan példát, ha jön egy kis őz lenne, azért nem simogatnám meg, hogy az édesanyja ne idegenítse önt el. Tehát én önt a Fidesztől semmilyen vonatkozásban nem szeretném elcsábítani, és nem szeretnék már semmi olyan ellenállót csinálni önből, amire egyébként szerintem hajlandósága sincsen, de amire nagy igény lenne hallgatók, vagy nézők, vagy ki tudja kik részéről, mert hogy ez a dolog nem erről szól, de az, hogy mi egymással beszélgetünk, az egész egyszerűen Magyarországon a fehérholló. És ha tudná, hogy mekkora nyomás nehezedik rám, nézzük és hallgatók részéről, hogy én ezt hagyjam abba hiszen ön a másik táborhoz tartozik, a klubrádióban Bolgár Györgyőt olyan számban szólják meg, hogy Fideses potentátokkal beszél, mint hogy egyébként a fideszes potentátokhoz valami tolmács kéne, vagy nem tudom, bennük farkasokat kéne látni, akik egyébként rádióadáson keresztül is embereket tudnak megenni. Ez egyébként alapvetően ez a felmérés, arról szól, hogy a hatalomgyakorlás pontosan az, amiről ön beszél, hogy a politika az milyen mértékben művészet, és milyen mértékben egy olyan praxis, ahol az ember egyébként kétharmados többségre tud szert egy ilyen összetételű társadalomban. Egészen elképesztő. Ha belegondol abba, hogy az azonnali társ a struktúrális javaslatokkal él az index átalakítása folytára, akkor azt mondom, hogy mit keres az azonnali társulajdonosa egy rivális orgánomnál? Ezt rajtam kívül még senki nem kérdezte meg. Abszurdum! És ezt mind a politika hozza létre. Ebből a szempontból a Fidesz zseniális. Azért zseniális, mert fent tudja tartani a hatalmát egy ilyen összetétel mellett, miközben én nem tartom ezt zseniálisnak, mert én nem vagyok liberális demokrata, nem vagyok diktatúra pártisem, sem, de én például élnék más média viszonyok között, ami szerintem az elkövetkező időben nem fog létrejön. Egészen hihetetlen. Azt árulja el nekem, hogy amikor azt írja a legvégén, hogy tanulságként adódik, hát amikor Európa demokráciáit értékeljük az is előre, politikusokon túl talán néha polgárokat is meg megkérlek kérdeznünk, az mi? Hát, ez egyszerűen csak arra utal, hogy, hogy a lett demokráciáért én nem hallottam, hogy az Európai Parlament valaha is akkódott volna, holott hogyha megnézzük az arányokat, akkor ha ezek igazak ezek az arányok, akkor lett országban a demokrácia elég erőtlen lápakon áll. És e, a rendben van, hogyha akózunk egymás demokráciáiért, de akkor ne csak az egyébként e, könnyen látható és könnyen leírható intézményi változásokra koncentráljunk, ami ott esetleg teljesen legitimek is, mert a, ugye a demokrácia, amit írom is, népuralom, azt jelenti, ebből adódóan, ha a nép elfogadja, magáinak érzi a rendszert, az egy stabil rendszer, az minden válságot átélhet. Hogyha még nem érzünk magának, akkor összeomlik, mint az első olasz köztársaság, vagy a, vagy a negyedik fencé köztársaság. És ebből adódóan, hogyha valahol nagyon alacsony azoknak az aránya, akik, akik a demokráciát jó kormányzati rendszernek tartják, vagy támogatandó kormányzati rendszernek tartják, ott azért fönnáll a veszélye annak, hogy történik előbb vagy utóbb valami nem demokratikus. Esélye, a demokrácia sérülésének fogalmazunk így. És, uh, Ő alaptalannak vagy alaposnak tartja azt az agodalmat, amit egyébként a 82%-ot többé-kevésbé képviselő, de magát eléggé gyatrán kifejező politikai elit kifejez? Hát ugye, én, amit, amit írok is, én azt nem tagadom, hogy minden közép-európai demokráciában, tehát tárgyalom is. A nyugat-európai, tehát minden európai demokráciában vannak olyan tendenciák, olyan jelek, amelyeket aggasztónak is minősíthetünk. A magyar demokrácia esetében is, a lett demokrácia esetében is, és a francia demokrácia esetében is. És, de ennek ellenére szerintem, amíg a polgári támogatása megvan a demokráciának, addig, most így fogalmazok, hogy bármilyen aggasztó tendencia is van, nyilván ez nem igaz, de akkor fogalmazunk, hogy egy egészen széles skálán jelentkező akasztó tendenciákat azért lehet kezelni, és, és az nem veszélyezteti a demokráciát. Egy, egy demokrácia Jó, lehet... beszél, az a, a kérdés, kérdés lehet... hogy ez kezelve van -e? Tehát az, a ami a egyébként... Ebből a szempontból tökéletes például, megnézzük a, az 1950-es évekbeli Franciaországot. országot, egy nagyon-nagyon súlyos válsággal nézett szembe. Belpolitikailag is, külpolitikai, is, a felbomlóban, algériai háború, indokinai háború, volt ott minden. A negyedik köztársaság politikai berendezkedése egy szuper parlamentális. Volt egy gyenge kormányok, erős parlament, sok párti parlament, töredezett politikai rendszer. Utána dögol behozta az ötödik köztársaságot a félelnöki rendszerrel, ahol a 60-es évek elejéig gyakorlatilag rendkívüli állapot volt Franciaországban. Mai szóval érve azt mondanám már, hogy diktató, vagy diktatórikus fordulat történt. De Franciaország maga kezelte a saját demokrácia tűrés határain belül. A belpolitikai válságot, a külpolitikai válságot stabilizálta a helyzetet, és Franciaországon van egy többé-kevésbé stabil, francia mértékkel mérve stabil politikai rendszer. Ugyanez a, a brit, amitől beszéltünk is, és folyamatában végigkísértük a Brexit folyamatát, egy nagyon súlyos belpolitikai válság. B kormányok buktak, előrehozott választás, és de kihorta a demokrácia keretein belül a brit demokrácia és a saját problémájának a megoldását. Szerintem a közép-európai demokráciák is meg tudják már ezt oldani. Vannak válsághelyzetek, óriási problémák, de maga, maga a demokrácia kihortja, még ha sokszor fájdalmas, meg ellenmetel. Csak mindaz, amiről beszéltünk, az arról nem szól, hogy ez a 82% egyébként ezt válsághelyzetként élnie meg? Ne sőt, arról szól, hogy a mostani nem érzi meg de erről van szó. szó. Hát a 82%-nak a kognitív diszonanciája egy tízes skálán közele közelebb van a tízeshez, mint az ötöshez. Hát, ha mi azt mondjuk, hogy válság van, és ők ezt nem látják, akkor igen, csak, de lehet, hogy csak lehetséges. Valamint, akkor... ha békén együtt tudnak élni egy olyan rendszerrel, amit 82%-ban elleneznek. Ö, hát, vagy, vagy nem értik, hogy ez ellenes lenne. Tehát igen, nem, nem tehát jó, ez borzasztó. De nagyon, de nagyon érdekes jelenség, tehát szerintem ez egy abszolút elemzésre, elemzésre méltó, vagy odafigyelésre méltó jelenség. Igen, abszolút. Sajnálom, hogy ezt most fogjuk abba adni, remélem nyáron találkozunk. Én most hosszú nyári szünetem meg, hogy egy közt azt, amiről most beszélgettünk fel, hogy mondjam, roppant mutatni kurva érdekes volt, de tényleg. És őszintén sajnálom, hogy fáradtságomban nem jutottam oda, hogy a tanulmányt elolvasom, el fogom olvasni, de őszintén örülök annak, hogy aggódjunk el a magyar demokráciáért dolgozatáról, ennyi időt beszélgethettünk. Találkozunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. hallották. Most légy okos, domokos. Krista? Most hagyom abba, pedig most kéne elkezdeni. Én egy dolgot tudtam tenni, ismét szóltam Gabra Gábornak, hogy ezt az ATV.hu hozza le, aztán a az senki nem veszi át, mint a stejmerzet. Hát akkor örüljenek, hogy itt hallották. Jó regist, Húr csaba zugló polgármestere van a vonalban, önök termékmegéletést hallanak. Egy roppant érdekes beszélgetést nem hallottál, vagy ha hallottál, akkor szerencséd volt. Navracsi Tiborral beszélgettem, ahogy ezt már teszem lassan tíz éve. Egy dolgozat volt ma a téma, aggódjunk-e a magyar demokráciáért? Valószínűleg a politikál-kapitál, vagy a politikál-kapitál révén, de egy nemzetközi összehasonlítás unió volt arról szó, hogy a közép-európai térségben messze a magyar ellenzik leginkább azt a politikát, ami van. Tehát tekinti ami hatalommal vagy ideológiával szemben 82 százalék, ami egészen elképesztő, én túlzonok találom, de hát, hogy egyszer ezt hozta ki a tanulmány, van a liberális demokrácia pártján, ami persze nem jelenti azt, hogy ebből le is tudnának vizsgázni, ebben inkább a kormány ellenességet látom, és azért ajánlom ezt a beszélgetést, hogy ezt megtalálod a Nemzeti Közszolgálati Egyeletem nem. Avracs és Tibor által vezetett intézet honlapján, mert hogy arról szól leginkább, hogy a politika csinálóknak hogyan kell tudniuk adott esetben ezt a 82%-ot mozgósítaniuk annak érdekében, hogy változást érjenek el hozzá téve, hogy Navracsics Tibor nagyon okosan mondta, hogy ebben a 82%-ban nyilvánvalóan hihetetlen számban vannak jelen Fidesz szavazók is, és a, a beszélgetés egyik tanulsága az volt, hogy a magyar állampolgár milyen hihetetlen kognitív disonanciában él, mert hogy nem szenved tőle, hanem együtt tud élni vele, ami egyébként az elmúlt idők egyik legzseniálisabb beszélgetését eredményezte Novracis Tiborral. Egy nem nem, nem, nem, teljesen lényegtel Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézet, aggódjunk-e a magyar demokráciáért, és a végén linkben ott van, hogy maga a tanulmány mit állapított meg. Tehát el tudod majd érteni. Hát a jelenlegi kormánypárt is azt állítja magáról, hogy náluk demokratikusabb politikai. De ez nem erről szól, Csaba. Szóval, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk együtt élni a fidesz úgyhogy közben nagyon elégedetlenek vagyunk vele. Hogyan nem találunk fogást valamin, ami, ami, tehát hogyan tudunk együtt élni a kavicsa a cipőben? Hát azért ennek a belső tartalma engem érdekelne, úgyhogy ezért meg fogom majd nézni a kutatást is, a hozzáférhetünk. Igen, igen, igen, igen hozzáférhető. Mert, mert ha ez csak az ellenzéki szavazókra jellemző attitűd lenne, akkor érteném, de mivel a fideszesekre is jellemző, ezért nekik el kell fogadniuk, és ezért vontam az előbb a kormányzati kommunikációt, el kell fogadniuk a saját kedves kormányuktól azt az álláspontot, hogy ők nem diktatúra, hanem demokrácia, hiszen ha diktatúra lenne, akkor lövethetnének is most kicsit szélső értéken Jó, elküldjem a neked, saját, elküldjem neked, hogy hol választ... található? Igen, köszönöm. Mert, és ezt a saját választóikkal el kell fogadtatni azért, hogy működjön, és, és az a bizonyos kognitív diszonancia, ne borítsa fel a politikai e, térképet. Ez pontosan így van, azért nem beszélnék róla hosszabban, amely egyrészt volt róla, szó még nem olvastak Olvasd el, hihetetlenül érdekes volt. Nagyon, nagyon beleértve, hogy és Tibor azt is szóvá tette, hogy egy-egy megjelenése ezen és a másik oldalon azon kívül milyen mértékben nem volt jelen ez a magyar sajtóban, miközben a magyar sajtó semmi másról nem szólt, csak erről, de amikor ezt ilyen formában pregnánsan az arcába vágják, akkor szemérmesen elfordul előle alóla. Azt kérdezem tőled, hogy Budapest főváros vagy Zugló, melyiket vegyük előre? Nem, mint, hogy hogyha Zugló nem lenne a főváros része. Miután ebben a félében ez az utolsó beszélgetésünk, mert én nyári szabadságra megyek, ha nem veszed rossz nével, én téged kérdeznélek, hogy te mit tartasz fontosnak. Nem, tudom máskor nem lenne fontos, de most különösen. Hát, fontosnak azt tartom, hogy a héten, három, több mint három hónap kihagyás után újra találkoztak a képviselők. De ez Egy így volt Zulóban is, és így volt a fővárosban így is. Így van, így van, a Zulói képviselő is megtartottuk. Egyébként egy nagyon korrekt és konstruktív munka folyt, tehát panasztva semmi okom nem lett volna. Persze a, a járvány alatt is tartottunk online testületi üléseket, ahol a véleményüket beírták a közös felületre, és utána annak az összerűzésével születtek a döntések, tehát ebben nem volt változás, de mégiscsak más volt így most egy légtérben, és látva minikát mimikát is hozzá egy adott véleményhez. Tehát ez mindenképp érdekes volt, és a legfontosabb döntésünk, ami nyugodtan nevezhető történelmének, hogy a Rákospatak felújítása végre megkezdődik, és ennek a döntése volt az egyik legfontosabb napirendje a tegnapi Zúrói Képviselőtestület képviselőtestületülést. Ide vele. Mondjuk. A, pro a projekt lényege, hogy az egres és a Mugyaródi között most az egyéb utcákat nem sorolnám föl, de jellemzően ezen a tahaton, és még kiegészítő tőle, tőle jobbra és balra. A Rákos patak nagyjából egy kilométer hosszan az eredeti, tehát a, a folyása szerinti eredeti állapotba, vagy a, a közeli állapotba visszakerül. És azt mondom, hogy eddig is kedvelt kikapcsolódó hely, pihenőhely volt az zuglóiak, és talán nem csak az zuglóiak számára, de az átépítés felújítás után, vagy az újra revitalizálás után talán még kedvelt fejjé fog válni, pihenő padokkal, napozó teraszokkal, és sok minden mással, ami miatt Hát akkor legyünk olyanok, menni. mint rockremezeken is van ilyen, hogy ilyen volt, ilyen lesz. E, hát az ilyen volt, az viszonylag könnyű. E, az sajnos azt mindenki ismeri, viszont hogy milyen lesz, az 2021-ben láthatjuk majd a teljes takaton. Addigra fog elkészülni. E mi a cél? Rám, Tehát ez, mi, te, ez egy rekreációs övezet. Mi lesz ez? Igen, az a cél, hogy a rákospatak, az ne egy csatorna teknő maradjon, amivé váltak az olyan típusú patakok, amelyek Budapestet átszelik, hanem adjuk vissza azt a természet közeli állapotot, mint hogyha egy 200 évvel korábbi Budapesten folynált a patak, természetesen a szükséges korszerűsítésekkel, mert hogy akár egy patak mellett lehet fi is, ami mondjuk 200 éve nem volt. Annak van-e titka szerinted, Csaba, hogy miközben ezeket a projekteket megvalósítani nem könnyű? És kívánok ennek a projektnek erőtegészséget és sok sikert. Ezeknek a megújult övezeteknek a fenntartása legalább akkora gond, mint ezeknek a létrehozása, mert ha csak nincs központi akarat, ezeknek a lerongyolódása Budapesten, ha nem is másodpercek és nem is órák és nem is napok és nem is hetek, de hónapok és évek alatt bőven bekövetkezik, 我一 az ember a saját háztartásában is egyfolytában azzal szembesül, hogy eltelik X idő, festeni kell eltelik X idő, ezt meg azt cserélni kell, az amortizációval együttjáró dolgokat ki kell javítani, és látható módon, tapasztalható módon Budapestnek ez mérsékelte megy, éppen annak függvényében, hogy ki van hatalmon, ki mit mond, az egyik a hármas metrót, a 2 metrót, a másik a Lánchidat mondja, miközben elvileg egy fővárosnak az értéke Permanensen, és természetesen egy országnak ezeket az értékeit, nem csak az értékeit, tehát ugye itt nem egyszerűen idegenforgalmi látványosságról van szó, hanem mindaz, ami van neki, azt karban tartsa, beleértve úgy, hogy közben mondjuk a budapestiek azt is értsék, hogy a négyes, hatos villamos az miért van minden évben felújítva, miközben az ember egyszer azt gondolná, hogy ezt felújítják, és akkor tudom is, én az 5-6 évig úgy lesz, hogy nem kell állandóan átszállni autóbuszra majd vissza a villamosra. Te, aki városvezetésben nem vagy, vagy Szerinted te még élni fogsz, amikor ez olajozottan működik, és a dolgokhoz nem úgy kell hozzányúlni, hogy gyorsan nyúljunk hozzá, mert egyébként összeomlik, ez most speciál a Rákospataknak a revitalizációjára, vagy átalakítására nem áll, de majd a fenntartására vonatkozni fog. Igen, a legfontosabb kérdést említetted, ez hangsúlyosan jelen volt a fővárosi közgyűlésben, ugyanúgy, mint az ungolai képviselőtestületi ülésen. Az alap problémát az jelentés, hogy ez egy régi vitánk a kormányjal, a mindenkori kormányjal, de leginkább a mostani, az elmúlt 10 éves fidesz. Már csak azért is, mert emlékezetem szerint egy tévébeszélgetésben már arról beszéltél, hogy a Petőfi híd is arra szorul, hogy nyúljanak hozzá. Így van. A, a probléma a következés. Nagyon jól fogtad meg a lényeget, szerintem mindenki érti. Van egy, van egy háztartásunk, ezt Budapestnek hívják a mi esetünkben. Megzugulónak az én személyes esetemben. Ez a háztartás különféle berendezésekkel rendelkezik, ahogy elmondtad, hidakkal, metrokkal, villamosokkal, parkokkal, utakkal, járdákkal, eh, elég hosszú a sor, óvodák, és a uh -huh. eh, és ezek folyamatosan hatnába vannak, folyamatosan kopnak. De a központi kormányzat elszámolásában ennek a karbantartása és felújítása, tehát ha úgy tetszik csúnya szakszóval élve, az amortizációja nincs figyelembe véve, csak és kizárólag, hogy a villany az fel tudjon kapcsolódni, és mondjuk a tanár kapjon valamilyen Ez hát Most itt nagyon leegyszerűségben. Uh -huh. Ez viszont nem teszi lehetővé, hogy egy, egy tervszerű karbantartási tevékenység történjen, hanem ahogy te is mondtad, egy tűzoltó jellegű beavatkozás van. Ha már nagyon le van szakadva az óvod a teteje, akkor azt felújítják, ha már nagyon beázik, akkor azt kiavítják, ha éppen tudják. Ha egyszerre tíz helyen állzik, akkor persze választanak, hogy melyik az a három, amit megoldanak, és melyik az a hét, amit tolódik. Tehát tulajdonképpen át kellene térni arra, és ezt nagyon régóta önkormányzatokként ezt e, képviseljük, hogy át kellene térni a nyers e, működési feladat e, finanszírozás helyett az amortizáció, vagyis a használat alapú finanszírozáson. Mert nyilvánvalóan a minőségünk van. Hogy ezt ezt, el, Ez kormányzati szándékon. E, és még egy konkrét e, számot is mondok hozzá. A budapestiek, és természetesen máshol élők is, fizetnek adót. Ez a budapestiek adó e, esetében úgy néz ki, hogy befizetnek 100 forintot, 97 forintot eltesz a kormány a e, központi célok érdekében, és 3 forintot, most már egy kicsit kevesebb, mint 3 forintot, visszaad az önkormányzatoknak, hogy ebből a három forintból minden más dolgjatok meg, amit én nem akarok vagy nem tudok. Tehát van egy nagyon rossz pénzügyi és munkamegoztás. Tehát jóval több feladatot kapnak az önkormányzatok, elvégezhetetlenül sok feladatot, már hogy a pénzükből elvégezhetetlenül sok feladatot, amire nagyjából 8-10 forint lenne szükséges. Ez nagyon sokszor elszoktam mondani, hogy minden befizetett 100 forintból 10-nek Budapesten kell maradnia, vagy 10-ből egynek, amelyik színpadig. Hát ez annyira így van, hogy esetben... abban a szólamban, ami most van, szerintem te voltál messze az első valamikor még tavaly november tájéken. Mert te ezt már akkor fújtad. Hát... Uh... Én ráadásul nem most kezdtem, hanem tíz évvel ezelőtt kezdtem el. Jö, de most a több szólamuság ideje jött el, tehát hirtelen felzárkóztad hozzá, vagy felzárkóztak hozzá, mások, vagy legalábbis a szövegük elkezdett nagyon emlékeztetni rád, és ezért emlékszem arra, hogy messze kimagaslóan először beszéltél erről. Én már kicsit untam is, aztán pedig jött a kormánypolitikája a járvány kapcsán, és olyan mértékben lettél visszaigazolva, hogy bár ne lettél volna visszaigazolva. Igen, sajnos a a helyzet. Egyetlen egy történelmi szerződés sikerült a főváros és a kormány tudott megkötni. Ez e, még amikor Budapest kormánybiztosa voltam 2009-ben a Bajnai Horton féle kormányjal, e, amit egy nagyjából fél éves munka előzött meg, ez a BKV finanszírozása. Hogyha visszaemlékszünk, nem volt olyan idő, e, egy rövid időszak kivételével, amikor az elmúlt 30 éve ne arról vitatkozott volna a mindenkori kormány, a mindenkori városvezetése, beleértve a tanulsét is, hogy mennyit kellene kapni a bkv ahhoz, hogy az jó minőségben tudjon szolgáltatni a budapestieknek, mert az ide látogatóknak. A bajnai kormányra sikerült egy olyan háromoldalú szerződést megkötnöm, aminek az volt a lényeg, hogy fél évig átszámoltuk, hogy mennyi a tényleges, valósan felmerülő költsége és a minimális fejlesztés költsége évente, ezt beletette a kormány, ezt egy háromoldalú szerződésben rögzítette és garantálta, és tulajdonképpen innentől kezdve, ha ezt a szerződést betartotta volna az utána következő kormány 2011-et követően, akkor ma például a közlekedéssel, mint a BKV, tehát a napi közlekedésünkkel semmilyen probléma nem lenne és hogy érzékeltessem, hogy mi történt közben. Ez a szerződés még akkor éves szinten 73 milliárd forintot biztosított és inflációval követő módon, tehát ez folyamatosan emelkedett, ma pedig 12 milliárdot kapunk. De 72, 73 12, és közben eltelt 10 év. Na, Ez a problémája a Hát illetőleg ez a problémája az egész létezésnek, mert hogy ezek a struktúrális alapok, és messze e fölött van a láncid, és miközben a láncidról van szó, erről meg nincsen szó, ott a láncid, az a megy szem a torta tetején. Nem a láncidnak van jelentősége, hanem annak, hogy hogyan működik ez a fajta együtt De hogyan működik... E a hétköznap, és a hétköznapot ki milyen módon gondolja egyébként fenntartani. Annak a láncid csak egy eleme. A láncid után jön bármi más. A kérdés az, hogy ezeknek permanensen így kell szerepelnük, vagy Eljön az az időszak, amikor egy olyan struktúra jön létre, ahol lehetnek kisebb módosítások, abból adódóan, hogy valakinek vannak e, e, preferenciái, de az egész rendszer attól még működik. Na most az embernek az az érzése, hogy az egész rendszer működik, de szépen lefelé vele. Igen, mondok egy másik példát az utak állapotával. Az tökéletes, jól, de az utak is még hány mindent lehetne mondani, de mondja, mondd az utakat. Maradjunk ennél a konkrét példánál. Ahhoz, hogy az utak állapota romoljon tovább, és egy csendes javulás induljon el, ahhoz évente nagyjából 20 milliárd forintot kellene elkölteni erre. A kerületeknél hasonló összeget, tehát kb. nagyságrendileg 40 milliárdból lehetne évente beruházással érdemben javítani a fővárosi utak állapotát. Ez egy több ezer kilométeres úthálózat, így is nagyjából 15 év lenne, mire körbeérne. Most ehhez képest a 40 milliárddal szemben, vagy mondjuk a fővárosi 20 milliárddal szemben, Elvíkben rendelkezésre áll hét, legalábbis a tervekben korábban rendelkezésre állt. És ebből a 7 milliárdból kellene, háromszor annyi feladatot elvégezni, mind nyilván nem lehet. És ráadásul pont az történt, hogy a, a közgyűlés reggelére éjszaka benyújtott módosító indítvány erejével, ebből a 7 milliárdból elvette ötöt. Tehát jelen pillanatban a 5 -5 5 -5. az helyet eh, arra, hogy a fidetes kerületeknek Gulyás eh, miniszter, Személyesen adjon útfelújítási keretet. Amit a fővárosiaktól elvett a költségvetés ö, során, és ezt a hújás miniszterhez telepített módon, majd a hújás miniszter eldönti, hogy melyik fizetes kerület mennyit kap a budapestiek pénzét. Azt kérdezem tőlem, most probléma. egy ideig nem fogunk beszélgetni, nem várom tőled, hogy ma megold azt, amit korábban nem tudtunk megoldani. De ebben hogyan lesz változás, hiszen. Mindig lesz láncíd, mindig lesz hármas metró felújítás, mindig lesz ez vagy az, de mikor lesz az, amikor ez nem egy kardinális kérdés lesz, hanem éppen ennek lesz az ideje, miközben az egész úgy működik, hogy mindenki azt mondja, hogy lehetne jobb, mert mindig lehetne jobb, de alapvetően működik, mert most úgy tűnik, és ez egy hihetetlen csodája ennek a mi életünknek, hogy Állandóan kardinális kérdésekről beszélünk, közben a hétköznapok mégis működnek, a csatorna rendszer. működik, a buszok elindulnak, de közben elmondjuk, hogy mekkora probléma van velük. Igen, hát azért egy kis különbség van, mert például a szemetet meg a csatornát a fogyasztók a díjakkal megfizetik, legalábbis nagyobb rész ez nem Mit kezdjen egy hétköznapi állampolgár, mint ér azzal, hogy nem fizeti ki a közte, vagy a, a, a, a hullat, akik elszállítják a hulladékot, mert nem kapja meg a Kuka Holdingtól, aminek ragyogó neve van, a pénzt, a Kuka Holding pedig azt mondja, vagy annak a, a főnökség azt mondja, hogy hát hogy fizethetünk volna, hát még nem kaptunk számlát. És akkor az ember azt mondja, hogy mi ez itt? Mert azért nagy valószínűséggel nem erről van nyilván, szó. Igen, nyilván hazugság, de ennél fontosabb a, szerintem az alapkérdés, hogy mikor nem így lesz. Tehát mikor így, ezt kérdezünk. Mikor és, és mikor nem, nem így lesz, lesz Csaba? Elemenként. Én ezt szerintem elmondtam, de akkor megismétlem. Akkor lesz ez másként, és akkor szűnnek meg a mindenkori kormány és a mindenkori önkormányzatok közötti viták, hogyha nem 3 forintot kapnak, hát, vagy 10 Értem nem én. És mikor visszó, lesz ez? Hanem visszakapják a tizet. Oké. Okay. Visszakapja a tizet, soha a büdös életben nem kell még egyszer vetekedni. Mikor tízet, kapja vissza a tizet, vagy mitől fogja visszakapni a tízet? Akkor, hogyha ezt a választók kikényszerítik. Egyszerű. Magyarul az, amikor a karácsony ilyen meglehetősen dodonai módon arról beszél, hogy lesz itt még tömegtüntetés vagy valami demonstráció, arra kell felkészülni, hogy a főváros egységesen valami ellenállási gótszá kéne, hogy váljon a kormánypolitikával szemben. És nem csak a főváros, hanem a vidéki szabadvárosok is egyébként akár minden olyan fidetes település is, vagy független település, akit ezek a elvonások, büntető hadjáratok ugyanúgy sújtanak. Tehát én azt gondolom, igen, hogy akkor fog ez változni, hogyha az erőt megérzi a kormány, mert csak ebből az egyből ért. És ennek az erőnek persze odáig is el kell majd vinni a folyamatukat, hogy végre egy olyan kormányunk legyen, ami tiszteli az embereket, tiszteli a véleményét és tiszteli az önkormányzatokat, akik a legközelebb vannak az emberekhez. Te ezt látod? A mai kormányban nem látom. Nem, ezért nem, nem, hogy te azt látod, hogy ez a, a, hard, hard, a, a küzdelemnek ez a módja e, itt van bár az orrunk előtt? Igen. Ennek nem a múlt szombat már látom, a kezdete volt? Vagy vasárnap? Igen, ha úgy tetszik, akkor egy, egy kezdő rugás volt, de ösztön e, nagyon látványossá fog válni ez garantálom. Mondom, hogy kíváncsian várom, miközben hát az, ugye ez átmenetleg biztos, hogy csak bosszusággal, feszültséggel inkább feszültséggel, mint bosszusággal fog együtt járni. Tehát ez harc lesz? Természetesen, de úgy tűnik, hogy harc nélkül nem fogjuk tudni megkapni azt, ami jár. Azt kérdezem tőled, hogy valami nem piszlicsári, de ehhez képest piszlicsárénak tűnő hangsúlyozom, tűnő kérdést elmondják neked. Rozganyi Zoltán képviselő, a Fidesz frakcióvezetője napirend előtti felszólásában a pillangóparban élők azon kérdését tolmácsolta a városvezetés felé, például feléd, hogy a köztelet felújítása során létesített vécémosdó és rendőrségi kontinente a jelgi helyéről helyezzék át máshová. Igen, öh, minden ilyen esetben azt javaslom, hogy egy helyi társadalmi vitát, ezt el is mondtam tegnap, hogy egy helyi, helyi konzultációt azért folytassunk le az érintettekkel. E, csak egy kedves példa, amit még egy korábbi polgármester is e, hozott. Jött egy levél hozzám, amiben kérték a lakók, és 300 aláírással alá is támasztották, hogy egy konkrét utcában e, csináljuk fektő mert nagyon fontos nekik. Uh -huh. Én gondoltam, hogy Hát mi sem könnye bennél, gyorsan kiadtam a kollégáknak, mindenféle folyamatot felgyorsítottam, 2 hét alatt kint volt a Rendőr. Ezt követően eltelt egy hét, és kaptam 800 aláírás, felháborodott támogató támogatólevelét, amiben azonnali hatálya követelték a Rendőr eltávolítását. Uh -huh. Na, én akkor megtanultam, hogy sokkal óvatosabban kell hozzányúlni, és inkább kétszer mérek. És most mi a, a helyzet hát éppen? Van rendőr vagy nincs? Ott már nincs fekvőrendőr, természetesen, mert a 800 több, mint a 3. De a helyzet a következő, hogy itt ebben a konkrét esetben van a pillanókarban, ugyancsak megkérdezzük a ott környéken élőket, hogy ők mit gondolnak erről, mert azért egy ilyen áthelyezés jó pár millió forintba kerül, nyilvánvalóan közművek kellenek, vagy egy ilyen és rendőrös helyet kapjon. Tehát sok millió forintba került annak a kiépítése, azért eh, poénból nem szeretném áthelyezni, nem majd vissza. Meg tudom érteni. Parkolás. Mi a helyzet a parkolása? A parkolási üvezetek, parkolási díjak? is ismét fizető lesz a parkolás. Jövő, jövő hét? Mindenki tudja. Igen, jövő hét, ha jól emlékszem, szerdától. Igen. És... Ezt követően, követően visszaáll az életünk, hát valójában már visszaáll, csak a fizetőkorkolás nem állt vissza, és ez inkább bosszúságot okoz a lakóknak, akik a saját lakásuk környékén nem tudnak megállni, hiszen semmi nem kényszeríti a vendégautókat a távozásra. Ez meg fog változni, és egyúttal az ugrói területen pedig új bővítések... Igen, ugye ez a négyes pont volt Budapest főváros. 14. kereszt zugló a módosítási javaslatai, most nem olvasnám föl. Így van, ez egy meglehetősen nagy terület, a lakók e, tudják, nagyon régóta várják, évek óta kérik e, írásban szóban. Ez a Kacsók-Pongrác, Kassai, ez... szikszópark út, Telepes utca, Nagylajos királyútja, Tököri út, Mexikói út által a határó az 5-ös dítételi várakozási közül, 4-es dítételi várakozási övezetek közé kerüljön át. Így van, és az augustus 1-től megtörténik. E, illetve ezek a területek e, ezek újak, tehát ebben nincs meglévő e, díjemelés. Ezek új területek. És van egy új Tököly övezet is, át... ugye ez a Mexikói tököli, nagylajos, cugló, lőcsei, jernei, fogarasút út, álmosvezér útja, ősvezér útja, ősvezértere, Bánkidonát utca, Padlizsán utca, kerepesi által határolt terület. Igen. Úgyhogy e, ebben az értelemben visszatérünk a normál életünkből, ami nagyobb figyelmet is igényel, mert e, nyilvánvalóan a parkolási díjak megfizetése az ezentúl e, hát egy új, új közlekedési elem is lesz, amit az utóbbi hónapokban nélkülöznünk kellett. Nem állítom, hogy Mindenki örülni fog ennek, de a helyben élők, akik nem tudtak parkolni a saját otthonai környékén, ők mindenképpen örülnek. Végezetül azt kérdezem tőled, hogy az ügyfélfogadás mikor áll helyre, vagy mikor állt helyre? Ez helyre hát már nagyjából két héttel ezelőtt, tehát ügyfélfogadás az van. Ezen túl persze rövidesen jön az igazgatási szünet, ami lényegesen rövidebb lesz, mint korábban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én most elmegyek a barlangomba, a szolátvit értelmében ugye téli álmat szokott aludni a medve. Én most nyári álomra megyek, hogy aztán újult erővel figyelhessem azt a harcot, amit majd a főváros fog vívni a kormányjal, annak érdekében, hogy mindannyiunknak jobb legyen, és a kormány is majd ezt be fogja látni. Őszintén várom, és őszintén reménykedem egy olyan pozitív kimenetelben, amit most nehezen tudok elképzelni, de most nagyon fáradt vagyok remélem, hogy azért bírod te is kürelemmel, szérnával, de hát szükség lesz a te is. Ez így van, el, el, el. és küldöm neked ezt az aggódjunk-e a magyar demokráciáért, mert ez egy egészen hihetetlenül érdekes beszélgetés volt egy nagyon érdekes felmérés kapcsán. Küldöm neked. Köszönöm szépen és további szép napot. Neked is Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, az önöké vagyok, figyelek, a van mire. 061877, 0877. Szerintem ritkán hallott a zseniálisabb beszélgetést, mint a ma reggel itt beleértve, hogy akkor ért véget, amikor elkezdődhetett volna. Lassan már csak 5. 8 óra 33 perc van. 061877, 0877. Óhaj, sohaj, panasz, hol nyom, hol fáj, hol szúr. fia a bácsi renddel. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont... Jó reggelt, Tibor vagyok. Doktor úr, hát szerintem az egy nagy baj, hogy a szabad sajtó helyett a, mert az emberek ahhoz szoktak régebben, hogy újságot olvasnak, papíralapút, és ma ez már nincsen meg, és az interneten sokkal nehezebb, fáradtságosabb utána keresni a híreknek a szabadabb híreknek. De ez nincs így. Szerintem meg így van, mert az emberek... Ön, öreg. A Ön pénznek, öreg, az a baj, hogy a papíralap az meg fog maradni, de az internetnek nincsen versenytársa. Jó, Megy megyek tovább akkor. Nem Megy. gondolnak, hogy jövőre az emberek. Csak a mára. Jó, közhelyekben nem fog beszélgetni. Annál érdekesebb volt a mai nap semmit, hogy közhelybe fullasszam az utolsó perceket. És amikor azt mondtam, hogy öreg, az nem azt jelenti, hogy öreg, hanem hogy a hozzáállás öreg. Meg kell fiatalítani. Higgy elmenni, fog csak akarni kell. Nem akarásnak Magyarország a vége. Néha akarásnak is Magyarország a vége. Küldök egy SMS-t Csabán. De ha hívnak, figyelek. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Köszöltöm. ebben a viszontalanságban benne van mindaz, ami a is Tibor beszélgetésben volt. Én nem fogom kárhoztatni önöket, és csak a honpolában bízhatok, hogy miközben hallgatták, milyen egyetértettek vele, vagy elgondolkodtak rajta, és ezért nem telefonálnak. Az elmúlt idők egyik legzseniálisabb, legalábbis én most így gondolom, ördög lakatja volt felfestve fél nyolc és nyolc között, nem forszírozom önöket, amikor a Petmeteni féle last train, hol elindul, én már nem leszek itt. Csak akkor, hogyha egyébként igényt tartanak rám, de ez a mostani visszhangtalanság, ez nem biztató. A tévéműsorból még 7 perc, egyébként pedig még körülbelül 20 perc van, hogy hát, lettek 18. Jó reggelt! Jó reggelt János, Harvanos oszkár vagyok. Még a beszélgetések előtt megemlített a német betelefonálást, és ugye, ugye kapcsán egyedül az atv.hu vagy egy másik vette a cikket, érezve írta le. Ö, hát egy kicsikét biztos, hogy magam hogy pont aznap, amikor ön ezt reggel megemlítette, az első betelefonálóként ö, hoztam fel ezt a törvénymódosítást, amire azt mondta, hogy kicsit les határon van, és ezért nem szerette volna említeni. Hát, és akkor ezek után egy olyan ember, aki tényleg közeli ismerőse volt, ráadásul mondjuk a politikai oldalról, mint politikus, kimondta ezt a dolgot, hogy hát ez azért nem ideszerű és nem, nem, nem, nem pont ide való pont most, és nem hát a... a, a Elmondaná, mit szeretne mondani? Hát tulajdonképpen azt, hogy, hogy Na no, yeah. jó. Well. Műsorban még 6 perc, a rádió műsorban, még durván egy negyed óra. Kicsit. Jó reggelt, köszönöm szépen, ezt még a gyengébek is megérthették, vagy megérthetik. Isten áldja, jó 061-8077-0877- Én azért nagyon örülök annak, hogy most nem telefonálnak, mert ez tökéletes visszaigazolása annak, amiről fél nyolc és 8 óra 5 perc között volt szó. Jó reggat! Jó reggelt kívánok, Hialó úr! A maga többszörösen összetett mondatai csodálatosak. Majd átadom neki. Jó reggelt kívánok! Ne őket. Ne arra, ugyan a mondat elejéről lemaradtam, éppen azt hiszem le lehettem baszartva. Ha, uh, Tehát itt úgy telefonálnak az emberek, amikor állandóan azt látják, hogy néhány mások perc. Hát is. Ez a műsor elválasztja a fontos a fontostalantól, és egy a közélettől megfáradt vezető filtere már ennyit bír, tudja. De nem kell, hogy csalódjak, mert azt tapasztaltam, hogy ami fontos a átengettem, a fontos talatnak kiszűrtem, sajnálom, hogy is ön is közéjük tartozott. Szeretném önnek elmondani, hogy itt a telefonomban, itt ebben. Ha megnézem a hallgatottsági adatokat. A legjobbakat találom. Hogy a telefonálóknak a telefonálási minősége nem tükrözi a hallgatottságot, ez nem jelent semmit. Ez arra vonatkozik, amit Turtóczki tanárul mondott a gyakran jelentkező csabalacinak, aki egyébként fizikából sokkal jobb volt, mint én, de nagyon sokszor jelentkezett, és azt mondta neki, amikor jelentkezett, csabalaci, okos lesz. És ha nem volt okos, akkor nem beszélt sokáig. 3 perc a tévéből, 13 perc még a rádió misorból. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont hallásra! Jó reggelt! Ne az internetet hallgassa, a rádió vagy a telefonjába beszéljen. Pécsi Blanka, beszélni nehéz. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Haló! De nem Most már az orromat, most már nem látják. Jó Szép jó reggelt kívánok, fiála úr! Én rettegek attól az állapottól, hogyha nem a Fidesz kormány lesz hatalmon, mert uh, egyetlen uh, jó okot ismer el, amit ő talál ki. Én rettegek. Miközben nem szeretnék úgy elpusztulni, hogy ők vannak hatalmon. Szívesen felállnék most, de úgy 9-ig szoktam maradni, illetőleg 8 óra 50, 30-ig, mert de már nincs messze, már csak 8 óra, már csak 8 percet kell kibírnom. 87. 0877 2 perce, gyet 9, nagyjából azt mondja, három és fél 7 és fél 8 perc múlva indul a Last Train home, és mikor az felhangzik, akkor én kilépek ebből a teremből, ebből a stúdióból, ahol ma nagy korderék dolgoztok. Hangzottak el, hogy ez hallgatóknak, tévénézőknek, netezőknek telefonjaikkal nem sikerült hozzátenni. Azt azt is mutatta, hogy ma viszonylag magasra volt rakva a mérce, de nem szeretném ennél jobban leszólni önöket, mert ez már azért nagyon kontraproduktív lenne. Meg hát ugye az angol közmondás is úgy tartja, hogy customer is always right. Hallo, jó reggel! Krisztus nélkül nem fog. Fontalanak és értelmesek, én itt maradok. Négy perccel Some day always comes 877 0877 először. Jaj, anyám, anyám, édes jó anyám, hogy miért azt a engem a világra? Már meg beborult. 061-877, 0877 másodszor. Tényleg nem lelem örömem mert benne, de már ritka szegénységi bizonyítványt alakítottak ki magukról a betelefonálásaik alapján, de hát Istenem... Minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfő reggel találkozhatunk, és a jövő héten minden nap arról beszélgetünk, amiről akarunk függetlenül, attól, hogy minden nap lesz egy-egy mástól szóló beszélgetés, és lesz két cirkusz. Lesz egy nemzeti közszolgálati egyetemmel folytatott beszélgetés raburral, a Facebookról, és a Facebook közösségről, annak borzasztóságáról. Mi lesz még Lesz mohás polgármestörő Távol létemben dörrö pont kisdé Kiser gmail.com. 87 senki többet! Jó reggat! Elmegyés kérek, tévedtem! Tévedni emberi dolog! Hát akkor, drága barátaim, ill a berek, a kerek! Viszont halászra. Cardinal Thank you.